Aurten e, daukagu neskatoak dokumentala oinarri bezala hastean, dokumentala hau abril joan abrilena da eta Donostia bimilaaseiko laguntzarekin egina dago. hitz egiten du ba, berrogeita marhargarren hirurogeigarrena hamarkadan. E, Frankismo garaian ba, bidazo aldetik e, ipar aldera joan ziren emakumean istorioak ez, lanera joan ziren eta ba, pixka bat bi mundu desberdinen, e, ba, azalpenak zedennez, ba, alde batetik hemen errepresioa, beste aldetik ba, beste paskatasun bat eta beste, beste gauza asko. Gero ere ba, ze zaila izan zen guzti hori egitea ez zaraasatzean nola pasatzen ziren... E, Ba, Piskat esplikatzen du interesgarria da, eta sortzian bertan daukagu estrenaldia e, dokumentalarena, eta jona etorriko da ere aurkezteko. E, Aurten Maria Teresa, oronoz, e, Elizazuri egingo diugu omenaldia, eta, e, bueno, esan aigenun, emakume hau ere, ba, e, frankismo garaian iparraldera ere joan zen lanera, orduan, ba, piskatzena borobiltzeko, ba, ez, e, pentsatu dugu, e, Denei ezin diegu homenaldia egin, baina, bueno, pixka bat, e, gora ipatzeko, ez? E, ba, ze lan egin zuten emakumeaiek, ze saitasun izan zituzten, saitasun guztiak hartuta ere, aurrera jarraitu zutela, eta gainera zer ekarri zuten e, ba, onera, ez? E, errepresio garaiaietan.